Розділ 10. Роз'їзний продавець грозовідводів спинився біля придорожнього бару Кеті в Саммерсворті, штат нью Нью-Гемпшир, невдовзі після полудня однієї гарячої літньої дни 1973 року. Ще не минуло й тижня від 4 липня, і майбутні грози, певно, тільки зароджувалися десь неподалік, у теплих надрах висхідних термальних потоків. Його постійно мучила Спрага, і спинився він біля Кеті лише задля того, щоб угамувати її двійком склянок пива, зовсім не помишляючи про торгівлю. Та глянувши за давньою звичкою на дах низької, схожої на ранчо будівлі, і побачивши на тлі розжареного до металічного блиску неба рівний, без жодної зазубринки гребінь, він перехилився на заднє сидіння, і узяв пошарпану шкіряну сумку із зразками свого товару. В барі панували сутінь про холода і тиша, якщо не рахувати приглушеного звуку з кольорового телевізора на стіні. Там було кілька завсідників, а за стійкою сам хазяїн, що одним оком дивився на екран, де йшла передача навколо світу, а другим – на своїх клієнтів. Продавець грозовідводів – Сів біля стойки і поклав свою сумку на вільний стільчик ліворуч. До нього підійшов хазяїн. «Вітаю, добродію, що п'ємо?» «Будвайзер», – відповів торговець. «І собі одну моїм коштом, як ви не проти?» «Я ніколи не проти», – сказав хазяїн. Принісши дві склянки пива, він узяв поданий йому долар і виклав на стойку тридцять центів решти. «Брюс Керрік», – відрекомендувався він, – і простяг руку. Продавець грозовідводів потис її. А я догі, мовив він, Ендрю Догі, і за одним духом вихилив півсклянки. Радий познайомитись, сказав Керік. Тоді на хвильку відійшов налитий якійсь жінці з похмурим обличчям, ще чарку текіли, і одразу ж повернувся до догі. Ви не з тутешніх? Ні, відповів догі. Роз'їздний торговець». Він озирнувся довкола. У вас тут завжди так тихо? Та ні. В суботу і неділю завізно, та й в інші дні торгівля року, Ну, із приватних вечірок маємо добрий гріш, коли маємо. Одне слово – голодувати не голодую, але й кадилака в мене нема. Він тицьнув пальцем на склянку догі. Повторити? І собі також, містер Керік. Просто Брюс, хазяїн засміявся. Мабуть, хочете щось мені і продати. А коли він повернувся з двома повними склянками, торговець сказав – взагалі то я зайшов до вас не за тим, а тільки промочити горло. Та коли ви вже про це заговорили, він звичним рухом завдав на стойку свою сумку. В ній щось забрящало». «Ну от я ж казав», – засміявся Керік. Двоє із завсідників, старий з бородавкою над правим оком і молодший чолов'яга в сірому комбінезоні, придибали побачити, що продає Догі. Похмура жінка й далі дивилася навколо світу. Догі видобув із сумки три грозові води. один довгий з мідною кулькою на кінці, другий трохи коротший і третій з фаянсовими ізоляторами. «Що воно вбіса?» – почав був керік. «Грозові сказав старий з бородавкою і захихотів. «Він хоче врятувати твою пивничку від гніву божого, Брюсе. Ти краще послухай, що він тобі скаже». Він знову засміявся, і чоловік у сірому комбінезоні приєднався до нього. Обличчя Керіка спохмурніло, і продавець грозовідводів зрозумів, що коли він і мав якийсь шанс, то в цю мить утратив його. Він був досвідчений торговець і знав, що такий химерний збіг характерів і обставин часом може звести на нівець будь-яку можливість щось продати ще до того, як випаде нагода показати товар. Отож, він сприйняв невдачу по-філософськи і хоча й продовжував свою гру, але вже тільки за звичкою. Виходячи з машини, я випадково помітив, що цей гарний заклад не обладнано грозовідводами, а будівля, що дерев'яна. Так от, за дуже помірну ціну, а як захочете той на виплат, на дуже вигідних умовах, я гарантую вам, що... Що сьогодні о четвертій годині пополудні в цей гарний заклад торохне блискавка, вискаливши зуби, докинув чоловік у сірому комбінезоні. Старий з бородавкою захихотів. Містере, не ображайтесь, мовив Керік, але ви бачите оце і показав на золотистий цвях на невеликій дерев'яній плакетці між телевізором і блискучим рядом пляшок. На цвях були настромлені якісь папірці усе це рахунки, що мають бути оплачені до 15-го числа. Вони написані червоним чорнилом. А скільки людей тут зараз погляньте? Мені треба бути обачним. Треба. Про це ж я й кажу слова підхопив Догі. Вам треба бути обачним. А придбати три чи чотири грозовідводи – це і є виявити обачність. Ви тут маєте живе діло. То не хочете ж ви, щоб усе воно згоріло дощенто? Від одного удару блискавки, котрогось літнього дня, хіба не так? А чого? Він би не проти. Озвався старий з бородавкою. Отримав би страховку та гайнув собі до Флориди. Еге ж, Брюсі! Керік зиркнув на нього з відразою. До речі, про страховку, знов заспівав своєї продавець грозовідводів. Страхувальна сума в разі пожежі вам буде зменшена. Чоловік у сірому комбінезоні втратив інтерес до розмови і відійшов. Страховку виплачують повністю, відрубав Керік. Зрозумійте, я просто не можу тепер дозволити собі ніяких видатків. Тож вибачайте, якщо ви захочете поговорити зі мною про це наступного року. Ну що ж. «Дасть Бог і поговоримо», – сказав продавець грозовідводів, відступаючись. «Дасть Бог». Ніхто не думає, що його може вразити блискавка, поки це не станеться, така вже постійна притичина в торгівлі цим товаром. Спробуй переконати такого, як оцей керік, що грозовідвід – найдешевша страховка на випадок пожежі, яку тільки можна придбати за свої гроші. Одначе Догі був філософ. Зрештою, він же не покривив душею, коли сказав, що зайшов сюди тільки промочити горло. Щоб довести це й показати, що немає ні на кого зла, він замовив ще пива. Та цього разу частувати хазяїна вже не став. Тим часом старий з бородавкою вмостився на стільчику поруч нього. А в нас тут років із десять тому теж торохнуло одного блискавкою. Він саме грав у гольф, сказав він. Так на місці і поклало, наче купу лайна. А той один міг би приклепати грозовідвода просто собі на голову, правда ж? Він знову захихотів, дихнув догі в лице пивним перегаром, і той силувано всміхнувся. А всі монети, що він мав у кишені, сплавило докупи. Так я чув. Блискавка то чудна річ. Справді чудна. А ще пригадую чудна річ, подумав Догі, пускаючи по вуха те, що бубонів старий і тільки підсвідомо киваючи головою потрібних місцях. А таки чутна, бо не вибирає, кого або що їй вразити. Чи коли? Він допив пиво і вийшов, несучи свою сумку із страхувальним приладдям від гніву Господнього, мабуть, єдиним у своєму роді, що його будь-коли винайдено. Спека вдарила його, наче молотом, але він усе-таки спинився на хвильку посеред порожнісінької стоянки для машин і поглянув на незаймано рівний гребінь даху. 19 доларів 95 центів, щонайбільше 2995, а той тип не може дозволити собі видатків. Він першого ж року заощадив би 70 доларів на внеску за змішане страхування, але не може дозволити собі видатків. А ти не можеш його переконати, коли ті блазні стовбичать поруч і підгавкують. Може, колись він ще пошкодує. Продавець грозовідводів сів у свій бьюїк увімкнув кондиціонер і поїхав далі на захід у напрямі Конкорда і Берліна. Із зразками свого товару в шкіряній сумці на сидінні поруч, залишивши позаду всі ті грози, що їх уже може наганяло вітром там, де він щойно був. На початку 1974 року Уолд Хезліт зрештою склав іспит на звання адвоката. З цієї нагоди вони з Сейрою влаштували вечірку, запросивши всіх його, її та їхніх спільних друзів і знайомих. Загалом більш як сорок чоловік. Пиво лилося рікою, і по всьому Уолт сказав. Їм з біса пощастило, що сусіди не викликали поліцію. Коли зачинилися двері за останніми гістьми, десь о третій годині ночі, Уолт повернувся з покою і знайшов Сейру в спальні, вже роздягнено. На ній були тільки пантофлі і сережки з дрібними діамантиками, які він купив на виплат до дня її народження. Вони лягли в ліжко, полюбилися, а тоді заснули тяжким п'яним сном, від якого прокинулись аж пополудні, геть розбиті з похмілля. А через півтора місяця Сейра виявила, що вона вагітна. Ні вона, ні Олд не сумнівалися, що зачали дитину о тієї ночі після вечірки. У Вашингтоні Річарда Ніксона помало заганяли в глухий кут, обплутавши клубками магнітофонної стрічки із записами таємних розмов. Тим часом у штаті Джорджія один дрібний фермер, колишній офіцер флоту, а нині губернатор на ім'я Джеймс Ерл Кертер, у тісному колі друзів і прибічників уже почав обговорювати можливості зайняти пост, що його незабаром мав звільнити містер Ніксон. А в 619-й палаті Східного медичного центру штату Мен і далі спав непробудним сном Джонні Сміт. Його тіло вже починало набирати положення утробного плоду. Доктор Строунс, той, що розмовляв з гербом, вірою і сейрою в лікарняній кімнаті на рад наступного дня після катастрофи, в кінці 1973 року помер від тяжких опіків. Його будинок загорівся на другий день Різдва. Бангорська пожежна охорона визначила, що причиною пожежі стало недбале розміщення ялинкових прикрас. Тепер за станом Джонні стежили два нові лікарі – Вайзак і Браун. За чотири дні перед тим, як Ніксон пішов у відставку, Герб Сміт провалився в підвал будинку, що його споруджував у Греї, впав на тачку і зламав собі ногу. Кістка довго зросталась, але так і не зрослася як слід. Тепер герб накульгував і в сльотаві дні мусив ходити з ціпком. Віра молилася за нього і наполягла, щоб він на ніч обгортав хвору ногу полотнинкою, яку особисто поблагословив велебний Фредді Колцмор із Бессемера, штат Алабама. Коштовала та Колцморова благоговенна ганчірка, як називав її герб, 35 доларів, та ніякої користі від неї він не відчував. У середині жовтня, невдовзі після того, як Джеральд Форд амністував відставного президента, Віра пройнялася впевненістю, що знов наближається кінець світу. Про її наміри герб дізнався мало не в останню хвилину. Вона вже підготувала розпорядження переказати всі ті невеликі кошти, які вони надбали після нещастя із Джонні американському товариству судного дня, подала папери на продаж будинку і домовилася з безкорисливою допомогою, що звідти протягом двох днів пришлють машину і вивезуть усі меблі. Усе це з'ясувалося випадково, коли гербові подзвонили з агентства купівлі та продажу нерухомого майна і запитали, чи вільно можливо покупцеві приїхати в другій половині дня оглянути будинок? І оце тоді Гербові вперше по-справжньому урвався терпець. «Та що ти собі в бога думаєш?» – гримнув він, витягши з дружини і решту тієї неймовірної історії. Вони були у вітальні. Герб щойно подзвонив у безкорисливу допомогу і сказав, що ніякої машини не треба. На дворі сіявся монотонний сірий дощ. «Не зловживай ім'ям Господнім, Герберте, не?» «Цить, цить, обридло вже слухати твою маячню про того Господа!» Вірі аж дух забило з переляку, а Герб Рвучко пошкандибав до неї, грізно стукаючи ціпком по підлозі. Вона відсахнулась у кріслі і звела на нього той свій страдницький погляд, і Герба «Хай Бог йому простить» охопило нестримне бажання добряче молоснути її ціпком по голові. «Ти ще не настільки здуріла, аби не тямити, що робиш», – сказав він. «Це тебе не виправдовує. Ти капостила за моєю спиною, Віро. Ти...» «Я не капостила. Це неправда. Я нічого такого капостила», – гримнув він. «То слухай, що я скажу, Віро. Отут тобі і межа. Молися собі скільки завгодно. Молитись нікому не заборонено. Пиши, які хочеш листи, і зрештою марка коштує всього тринадцять центів» коли вже тобі такі любі нікчемні брехні всіх отих божих трясунів, коли ти хочеш погрузнути в облуді і лицемірстві, погрузай. Але мене в це не вплутуй, так собі й затям. Ти зрозуміла? Отче наш, що є на небі, хай святиться твоє Ти зрозуміла? Ти думаєш, що я божевільна, закричала віра, і обличчя її спотворила моторошна гримаса. Вона хрипко здавлено заридала, оплакуючи свою цілковиту поразку і крах усіх надій. «Ні», – відказав Герб, уже трохи спокійніше. «Ще ні, але, мабуть, час уже нам, Віро, поговорити відверто і подивитися правді в лице. Я певен, ти таки збожеволієш, якщо не вилізеш із цього болота і не зважатимеш на реальні речі». «Ось ти побачиш», – промовила вона крізь сльози. «Ти ще побачиш?» «Господь Бог знає правду», але вичікує. Хай собі вичікує. Але наших меблів він не дочекається. Похмуро кинув герб. І будьмо щодо цього однодушні. Надходить судний день, проголосила Віра. Вже близько апокаліпсис. Он як. Додай до цього 15 центів і купиш собі чашку кави, Віро. За вікном суцільною запоною сіявся дощ. Того року гербові сповнилося 52. Вірі... 51, а Сейрі Хезліт – 27. Джонні лежав у коматозному сні вже 4 роки. Дитина народилася в ніч на всіх святих. Перейми тривали 9 годин. Час від часу Сейрі давали подихати наркозом, і тоді були моменти, коли їй уявлялося, ніби вона в одній лікарні із Джонні, і вона раз у раз голосно кликала його на ім'я. Потім вона ледь пригадувала це – і певна річ нічого не сказала Уолтові, а може, то їй просто наснилося, думала вона. У неї народився хлопчик. Його назвали Денніс Едвард Хезліт. Через три дні сейру з немовлям виписали додому, і після Дня подяки вона повернулася до вчителювання. На той час Уолт підшукав собі нібито непогане місце в одній з бангорських адвокатських контор. І вони вирішили якщо все піде добре. Сейра поки не працювати в школі у червні 1975 року. Та сама вона була не дуже певна, чи їй справді хочеться цього. Вона полюбила свою роботу. Першого дня 1975 року двоє хлоп'ят з Отісфілда штат Мен, Чарлі Нортон і Норм Лоусон, гралися в сніжки на задньому дворі Нортонів. Чарлі було вісім років, Нормові – дев'ять. День видався хмарний і мрячний. Відчуваючи, що їхній бій доходить кінця, було вже майже час іти обідати. Норм учинив напад на Чарлі і відкрив біглий вогонь. Пригинаючись і сміючись, Чарлі спершу заткував, а тоді повернув і пустився на втіки. Він перескочив через низьку кам'яну огорожу, що відділяла садибу Нортонів від лісу, і побіг униз стежкою до стрімерового потічка. Норм ще встиг добряче заліпити йому по каптуру куртки. Потім Чарлі зник з очей. Норм перескочив через огорожу і став, видивляючись на засніжений ліс і слухаючи, як з беріз, сосен і ялин капотить тала вода. «Вернися, курчатко!» – гукнув Норм і заквоктав півнем. Та Чарлі на це не клюнув. Його ніде і знаку не було. А втім стежка збігала до струмка доволі круто. І він міг там ховатися. Норм знову заквоктав і нерішуче переступив з ноги на ногу. То був ліс Чарлі, його територія, а не нормова. Норм любив добрий сніжковий бій, коли сам мав у ньому перевагу, але спускатися туди, де, напевно, чатував у засідці Чарлі з кількома твердими лискучими сніжками, на поготові, йому аж ніяк не хотілося. Проте він усе-таки пройшов з десяток кроків стежкою, як раптом знизу долинув пронизливий, відчайдушний крик. Норм Лоусон ураз похолов, наче сніг під підошвами його зелених гумових чобітків. Дві сніжки, які він наготував проти Чарлі, випали в нього з рук і хляпнули на стежку. А знизу знов долинув крик, такий тонкий, що його було ледь чути. «Ох ти ж чорт, він упав у струмок», – подумав Норм, і його заціпініння, мов, рукою зняло. Він побіг стежкою вниз, ковзаючись, послизаючись і раз навіть гепнувшись на озаддя. У вухах відлунювало калатання серця. Краєм свідомості він уявляв собі, як виловлює Чарлі з струмка в останню мить, коли той ось-ось уже зникне під водою, і як про його геройський вчинок напишуть у газеті. За чверть дороги донизу стежка повертала під гострим кутом. І діставшись дорогу, Норм побачив, що Чарлі Нортон усе-таки не впав у стрімарів потічок. Він стояв у тому місці, де стежка виходила на рівний берег і невідривно дивився на щось у підталому снігу. Каптур збився у нього з голови, і обличчя його було майже таке ж біле, як і сніг. Поки Норм підходив, з грудей Чарлі знову вихопився отой моторошний задишливий крик. «Що там?» – спитав Норм, підходячи ближче. «Чарлі, що з тобою?» Чарлі обернувся до нього. Очі його були вирячені, рот широко розкритий. Він намагався щось промовити, але видобув із себе лише нерозбірливе мукання та сріблясту нитку слини. Тоді він показав пальцем. Норм підступив ще ближче до нього і поглянув туди. Та раптом ноги під ним підітнулися, і він як стояв, так і сів. Перед очима в нього усе попливло. з підталого снігу витикалися дві ноги в синіх джинсах. Одна була взута в мокасин, друга гола, жалюгідно біла. Там таки і снігу стирчала і рука, немов би благаючи порятунку, що так і не надійшов. Решта тіла ще була милосердно вкрита снігом. Чарлі та Норм знайшли труп 17-річної Керол Денбарже, четвертої жертви душогуба із Касл-Рока. Минуло майже два роки, відколи він вчинив попереднє вбивство, і жителі Касл-Рока, стрімерів потічок являв собою південну межу між Касл-Роком і Отісфілдом, почали заспокоюватись, гадаючи, що той кошмар нарешті скінчився. Аж ні.